Саме так, згодився Пилип. Тільки, хлопці, перестаньте говорити до мене, як до двох. Не такі вже я і старий для того. Згода? Частина друга. На Козацьких островах. На Кам'яному острові. Підвечір. Вони вирушили у глиб дніпровських плавнів. Та перед тим швайка скочив на вітрика, випростався на повний зріст і довго вдивлявся з-під долоні у татарський степ. Схоже, швайку щось дуже непокоїло. Нарешті він зістрибнув з вітрика, взяв його за повід і повів в очерети. Земля стала пружною, під ногами зачвакала твань. Було тихо і парко. Після сухого степового повітря хлопцям стало важко дихати. Хтось, невидимий за очеретами, раз по раз гучно ляскав по воді. Чи бобри? Чи велика риба? Кілька разів до мандрівців долинало запитлово серди та рюхкання. І тоді Пилип надовго завмирав, вслухаючись у байдужий, невпинний шурхіт густих очеретів. Одного разу навіть вирішив повернути назад. «Кабани тут люті», – пошепки пояснив він хлопцям. «Їх зараз краще оминати». Але найбільше дошкуляли комарі. Тонкоголосими хмарами вони накидалися на мандрівців, тож хлопці затято шмагали себе по обличчю шиї та литках. Зрештою, грицик не витримав і намазюкав обличчя чорним намулом. «А тепер не кусатимуть», – сказав він. Сенько подумав і теж намазюкав обличчя. І справді, комарі, хоч, дзвеніли над ним, проте кусати перестали. Пилип озирнувся на них і схвально хитнув головою. О, справжні козаки, сказав він. Самі здогадалися? Та ні, відказав Грицик. У воронівці всі так роблять, коли йдуть у болото. А от Пилипа комарі не чіпали. Мабуть, тому, що він смолив люльку. Незабаром очерети почали річати. Крізь просвіти зблискувала дніпровська блакить. Нараз в обличчя подув теплий вологий вітерець. І комарі кудись щезли. Мандрівці вийшли на берег. Заплава, що відкрилася перед ними, була подекуди покрита лататтям. За нею виднівся острів із звивистими берегами. На ньому гайками росли крислаті дерева. Понад берегом звисали до води кущі верболозу та очерети. У прогалинах між ними жовтів пісок. За островом, аж до самісінького небокраю, виблискувала під останніми соняшними променями неозора просторінь Дніпровської води. «От і прийшли!» – сказав Пилип. Він підніс до рота долоню і тричі прокричав пугачем. Затим помовчав і погукнув іще раз. У відповідь з глибини острова долинуло качине крякання, а через певний час гойднулися кущі біля низького, мабуть, болотистого берега, і на хвилі загойдався широкий опецькуватий човен плоскодонка. У човні стояв здорувань, у полотняній розхристеній на грудях сорочці. Якусь мить він вдивлявся у прибульців, а тоді заходився шалено відштовхуватися довгою тичкою. «Пилипе!» – ще здалеку загукав він. А щоб тебе мухи покусали, ми тут уже таке передумали. Човен з розгону вилетів на берег. Здоровень кинувся до пилипа з обіймами, у того аж кісточки затріщали. Люлька випала з пилипових вуст і задиміла в траві. А Здоровень то обіймав пилипа, то відсторонював його і ляскав широкою долоною по плечу. «Гей, живемо, друже!» «Ще не раз загонимо татарам шувайку в одне місце, га?» «Та постривай, бугаю бісів!» – боронився Пилип. Нарешті він вирвався з обіймів і підняв люльку. «Як там лимар?» «Та врятувався!» «І хлопців привів за собою!» Каже, «Якби ти не взяв тих бузувірів на себе, не бачити б їм Дніпра!» А ти ж сам як викрутився, га? Та то довга історія. Ну, гаразд, розкажеш потім. О, а це що за чортенят привіз? Невже, втікаючи від татар, за одної в пеклі побував? Чортенята теж не зводили з погляду і здоровання. Когось він їм нагадував. Нарешті... Одне з них блиснуло в усмішці білими зубами. «А я вас знаю!» – сказало воно голосом Грицика. «Ви Байлемів Василь, еге ж? Василь ошелешено втупився в хлопців. Тоді повільно мовив. «Щось у мене серед таких замазур знайомців не було. А ну, ідіть сюди. Не встигли хлопці й отямитися, як вже тицнулися писками у воду. А Василь пополоскав ними, як ото жінки полощуть білизну, провів долонею по обличчю, зганяючи краплини, і знову поставив їх навпроти себе. «А тепер інша справа», – сказав він. «Стривай, ти ж, здається, Воронівським будеш». Чи не син ти тітки Мокрини? Сенько лише кивнув. Говорити він не міг. Лише відплювувався від трави, що разом з водою потрапила до рота. А ти, хлопче, постривай, повернувся Василь до Грицика. А, та ти ж син Степана Кореня, чи не так? Так, відказав Грицик. «То це ще не про вас розказували? Буцімто ви так перелякали нашого пана Кобильського, що той бідолаха аж за переясловом зупинився?» «Це вони і є», – підтвердив Пилип. «Ат молодці!»